Maleta prestatzeko eh, aholkuak jasoko ditugula gaurlaia. Zer hartu behar dugu kontutan, ea, eh? saigu zu? Bai, bueno, eh, lehenik eta behin nik uste dut, ba, garantzitzuena dela, jakitea nola bidaiatu jatu behar dut egunez, ea, gazpinez, autoz, trenean, ba, nola, ez? Eta ja baino hori dakigula ba antolatu gaitezke ez eta azkenean ba hegaztinean baldin magoaz orokorrean maleta txikia eramaten saiatzen geran Bai, aliketa txikiena ez baina bazparekoak orida. beti daude badazpada hau badazpada bestea. Hori da, hori da. Baina bai gutxia gordaintze harren edo ikuste dedet beti saiatzen gerala txikia eramaten, ez? Bero oporretan egongo garen egunen araberakoa ere izango da maleta. Orduan ba Aste baterako ama baldin bagoaz, ba, ezingo dugu ez da egazkinean txikia eraman ere, ez? Bai. Orduan, hori ba, pixka bat nola bidaiatuko degun, eta zenbat egun joango garen arabera, ez? Aukeratuko dugu lehenengo maletaren tamainan. Ez, ba, gero, autoan baldin bagoaz ere, ba, mal, malet atzekaldearen tamainaren arabera, <hum>... ez? Sartuko ditugu gauzak, eta trenean bagoaz, nire esperientziaren arabera, ba, bak, bi maleta haundi geien ez, ez? Bakarri bidaiatzen badugu dugu adibidez, ba. bida luze baterako edo, ba, eroso bidaiatzeko bi, bi bulto edo, bi maleta ez geien jota. Eta hori, gero baitare, kontuan hartu beharko genuke, ba, bidaiatuko degun tokio hortan ez, eguraldi egiten duen. Eguraldi ona, eguzkia. Hori da, hori da. Ba, momentu honetan, ba, igu udaran gaude, baina beste toki batzuetan ba, neguan daude ez? edo euria egin dezake guraldi txarra, ba, beti informatzen gara gainera, ez? Joan baino lehen ba zere seguraldi eukiko dugu bertan. Eta horren arabera ba, baitaren maletan, nola modu batekoa do beste modu bateko, edo beste arropa batzuekin, ez? Osatuko dugu. Laia demagun, eh pentsa dezagun hiri bateragoa zela, gure oporraldiak kiri batera e, direla, Parisera adibidez, New Yorkera, Londresera zer da derrigor eraman beharko genukeena. Ma, nik uste dut oinarrizko oinarrizko arropa eta osagarria direla, bai zapata pareon bat hori niretzat garrantzitsuena da, hiri batean ibili eta ibili, ez? arituko gara, eta hori duan, ez baditugu zapata erosoak eramaten bai, lehenengo egunean ja lerre ginda bukatuko dugu, ez? Ba, bai, ba, zauritua bai. edo mina, mina undia izango dugu honetetan, ez? Beraz, zapata honak Garrantzitsuena. Gero, arropa erosoa hori baita ere ez, e, goeraren arabera, ba, e, beroa egin berbadu, ba, arropa harina galtza motzak, kamise eta manga motzako ber, eta freskoa egin berbadu, edo hotza egin berbadu, ba, jertxeren bat, edo baina beti erosoa. Erosoa dena ez, azkenean, ordu asko pasako ditugu, ba, bai, hotela, albergea, edo horren hortik kanpo, beraz, bai, eroso, eroso sentitu beharko gera. Bai, azkenazan, bolxo honbat. Askotan nagian, eztiogu ez garrantzia ematen ez, osagarri horri, baina hiri batean, ba, bai, mapa, bai, argazki kamara, bai, mugikorra, bai, bai, adibidez, sanguitxak edo, bai, segunda nola, bazkaldu berdegun, bai, jakinan. Bolxo honbatera matea, edo, motxila bat, eta boltso bat, kremailerarekin beti, bai, hiria huetan, badakizu da, azkenen jendaz, honguitzen da, metroan, kalean, ez, eta gero eta boltxo e, eroso eta ziurra bat hobe. Laia, ez dugu den boraskori, baina bai e, jakina dugula errenka zein den derregor eraman bar dugun arropa hori. Adibidez, txaketa bat eramatea gomenik da, e, dotore joan barba dugu, ez da? Leku dotore batera joan barba dugu. Hori, da hori, da hortarako adibidez nik amerikana batea do eraman nuke. E horrelako momentu ba bereztiren bat izan ber bat adibidez ba kruzeroetan eta askotan, ez? E, momentu eleganteagoak daude, ba hor bai eramanko beharko genula arropa pieza hola garrantzitsuago bat, ez? Eleganteago bat. Eta gero galtza luzeak beti naiz eta uda izan. Galtza motzak, beste pareren bat, kamisetak tirantedunak edo manga motzak beti Bat pixkat, gorputzera itxasten ez direnak ez, beroa eta egiten badu babeti aizepiskat izateko. Nein. Eta gero gauetan freskatzen duela askotan eta ez gara konturatzen ez, baina toki askotan bagauetan freskatu uiten du. Orduan babeti txaketatxo bat, algodoizko txaketatxo bat ere ondo dator. Eta zapatak, zapata erosoak.